Поміркувавши хвилю, малий набирає відваги, потайки горниця ближче до батька і щепоче. «Тату!» – батько не обзивається. «Тату!» – підвищеним голосом. «Чому ти не спиш?» – каже батько. «Тату! Де той цвіркун сидить?» Володько запитав не без остраху, що почує у відповідь якийсь жарт або просто нічого не почує, але батько йому відповів цілком поважно. У печі. А він не спечеться. На гаряче він не дурний лізти. А де ж він сидить? Ну, де-небудь у щілині коло стіни. Чи можу я його піймати? Що ж ти з ним у боршу кинеш? А нащо він нам завжди цвіркоче? Я б його забив. Часом і ти так само цвіркочеш, але тебе ж ніхто не забиває. Та ти ще його не так-то й зловиш. А метелика я зловив. Він має дуже гладенькі крицята. Василь робить з них попілець і сипле його до чобіт. Я хотів одну пташку в лозині піймати, така велика, чорна. Вже був би зловив, та вона пурхнула і відлетіла. То треба було їй на хвіст солі насипати. Ні, то ж тільки зайців так ловлять сіллю. Солі я не мав. Другим разом візьми. Як тільки побачиш якого птаха, одразу сепне на хвій солі і є. Умовкни там, старий, заговорила мати, я вже заснути б хотіла. Такий наказ Володькові зовсім не подобався. Він же тільки розійшовся, тільки натрапив на відповідний мент. Одначе треба хоч на хвильку втихомиритись. Ах, чорт. Знов той осоружний цвіркун. Ну, що б йому праве око капусному вилізло? А Хведот як дихає, ніби підкульгує. Від близьк місяця сповз уже з посудника на землю. Володько не втримається. Він починає соватись, вертітись. Ні, він мусить дещо ще розпитати. Як же так? Усі все знають, а він один, момбаран. баран. Дай Боже, хоробрості. «Тату!» – починає він тихо, обережно, мов злодій. Мов щось украсти хоче. «Тату!» – та спи вже, спи. Бач, мати на нас гримає. Ще макогоном пожбурить. «Тату, ну чого тобі? Я з Хведотом недавно бачив ужа, і від цієї згадки Володька проймає острах. Шепче він це і тремтінням у горлі. Йому страх, як хотілося би пригорнутися щільно до батька, тісно обняти рученятами його шию. Але це тільки паненята так роблять. Він мужчина. Йому не личать пестощі. Обнімати хоч і батька сором». То ще хвидот може з матірю пеститись, але ж він що? Сопляк малий, він ще не виговорить букви Ри, Жи, каже Ви, з, не виговорить Чи, А, а каже Ци. Володько найбільше, що міг дістати від матері, це пару слів та погладження по голівці. А від батька й того ні. Батько лише часом попругою через спину погладить. Одначе Володько нікого так не любить і ніким так не гордий, як своїм татом. Тато. Його тато. Такого чоловіка не знайдеш ніде на світі. В цьому Володько свято переконаний. А де ж ти бачив того вужа? На Харитоновому полі, там за Рівчаком. Хведот не розпізнав одразу, що то таке. Хотів взяти його в руку. Вуж так лежить, витягнутий, як палиця яка. Хведот стоїть над ним і гукає, «Воводьку, Воводьку, дивись, це то павка, це то уз». От дурний, правда? Я зараз крикнув, «То вуш, тікай!» І ми втекли. Чи вуш кріпко кусає? «Коли хочеш, щоб тебе заграбали в могилку, то спробуй. І де діваються вужі зимою?» «Зимою вони сплять по норах. А що вони їдять? А що ти думаєш?» «Думаєш, вони такі жируни, як ти?» «Вони засипають і сплять. Їсти їм тоді не треба». «Як то? Цілу зиму сплять і нічого не їдять?» ну, «Розуміється. А правда, добре було б, щоб усі вужі виздихали». Хм, «Може, й добре. Але що тоді їли б чорногузи?» «А чорногузи не здохнуть від ужів? «Нє, це вже така тварина, що їсть тобі і жабу, і вужа» і після того чує себе так, ніби це були вареники з маслом.